Rugăciunea a patruzecea pentru dobândirea luminii dreptilor. Aleluia, slavă ție, Tatăl celeste, vinște, rugăm, dăruiește lumina dreptilor, care în împărăția ta, ca luminatorii strălucesc, iar aici, în lumea cea pieritoare, este lumina adevărului tău, care sfințește sufletele și trupurile noastre, ne păzește de cursile demonilor, scoate pe cei găzut din întuneric. Ajută pe cei nepricepuți să se cunoască pe ei înșiși, să-și vadă neputințele și căderea. Ne dă haina de nuntă pentru cina, cea de taină, din împărăția ta, așează în cugetele noastre lumina darului deosebit de duhurilor, care ca un scut neapărat când sectele și sinagogile satanii cu vicleniile lor ne-au atacat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne lumina dreptilor! Ca semn că între fii luminii ne-ai primit, Că de ispitele celui viclean ne a apărat și ne-ai ocrotit, Când prin ucenicii sectelor și pe cei din sinagogile satanii, În valuri peste noi i-a pornit, Când ca un înger de lumină, ca un lup, ca leu, ca balaur, Ca demon de amiază, ca vânător de suflete, Prin curse luminoase și viclene, Ori prin ițele lui cele subțiri ca niște undițe așezate, în faptele bune, în cele duhovnicești s-a ascuns, ca să ne răpească pe noi, cei ce cântăm slava ta acum și pururea. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celestei, iubim și te rugăm, dăruiești-ne lumina dreptilor ca semn că între fiii iubirii tale am intrat, fiindcă pe noi, înșine și nu, pe alții, ție noi ne-am dat. Inimile, cugetele, puterile, viețile noastre, ție ți le-am închinat, fiindcă rugurul rugăciunii minții în inimă l a aprins pe frunte și pe mână cu semnul tău al numelui tău ne a însemnat, stâlpin sfântul tău templu ne a așezat, iar noi rugăciunile, imnurile spre slava ta le-am cântat.